Катастрофа. Роман. Ніч. Про що б там не пліткували? Мені приємно. Я знав про Івана Криловича більше, ніж уся Терехівка. Ніскільки тим не пишаюсь, не обдурюю себе. Воля випадку. Загатний потребував слухачів і надибав мене. Свого часу серед Терехівської інтелігенції було модно теревенити про вроджене акторство Івана. Але хто з нас не полюбляє милуватися своєю тінню в очах ближнього? Час от часу ця самотня душа щиро тяглася до людей, а люди відсахувалися, не витримуючи його характеру. Іван Кирилович вимагав людини всієї до останку. Якось віддалились, втратили тілесність, химерні Іванові сповіді. Ніби я геть постарів і згадую власну молодість. Насправді ж шість років минуло, сьомий спливає. Запах влежалих газетних підшивок, вдавнений тютюновий дух, жовта бульбашка електролампочки під стелею. Згадний в останнє, щодня кидає курити, просить цигарету. Осінні вечори в Терехівці такі тоскні. Але це таки останнє, присягаюся небом припадає до темно-синього вікна, буцімто до кухля з смільним напоєм, руки в кишенях штанів, тривожний відблиск сигарети в шипці. І голос, стривожний, глибокий, заново переживає прожити. Правда, інколи в мене вкрадається сумнів. Чи можна беззастережно звірятися на його сповіді? А що, як він вигадував себе? Може таке статися. Цілком. У всякому разі деякі свої почуття, думки, спогади загадний свідомо гіперболізував до абсурду, до вибуху. Тому і не наполягає на цілковитій достеменності своїх начерків. Як кажуть, по чим купив, потім продаю. От Києва по трасі він їхав комфортабельним автобусом. Романтика почалася в кнутах. Вісім кілометрів довелося трястись по вибоїсті бруківці в кузові полуторки між бочкою з тюлькою. Довго ще з саркастичною радістю пригадував загадний солону затклість тюльки і низенькі борти автомашини, через які він спльовував пилюку. А в центрі теріхівки, проминувши дощану альтанку, машина загальмувала і звернула до складів райспожив спілки. Іван забарабанив по черепу кабіни. На ганку голярні дрімав лисий перукар із замацаним перцем між колін. Казанолиці будинки районних установ, сховавшись од яскравої сірості запелюженого сонця за фіранками звицвілих плакатів та лозунгів, строго дрімали. Над побіленими до першотравня штахетами задихалися від спеки акації. Хай редактори пробачать мені такий песимістичний пейзаж. «Подаю його через приймання свого героя. Я десь читав, що пейзаж треба психологізувати». Загатний розплатився шофером і пірнув у звабливу тінь районного парку. Лавочок не було. За кілька днів до того в районі почався декадник по вихованню молоді високих моральних якостей, і один з терехівських керівників наказав забрати». З парку лави, бо вечорами несвідомі закохані переносили їх з-під ліхтарів у темні закутки. Вздовж центральної алеї височили сірі гіпсові фізкультурники та фізкультурниці з патетично піднесеними руками. Закущів визирав фарбований під бронзу бюст Максима Горького. Парк відлого скочувався до заочеретеної річки. Крізь цизі стовбури молодих ясенів просвічувався Майдан з масивною цигляною трибуною. Неподалік берега ясени розступались, в очі впадав зелений пагорб. Пагорб скидався на широченький постамент. Іван Кирилович усівся на валізку, прихилившись спиною до ясеня. «Хто шукає, той завжди знайде. Тут височитиме пам'ятник йому». Івану Загатному, золотисті літери на граніті,